Sad pogledajmo dijelove Svetog pisma koji se odnose na Isusov hod na zemlji i njegovo služenje. Matej četvrto poglavlje, stihovi 23 i 24. I obilazio je Isus svom Galilejom, naučavajući po njihovim sinagogama, propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoću narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom i donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitih bolesti i patnja. Opsjednute, mjesečare, uzete i on ih ozdravljaše. Matej 8. pogledlje stihovi 2 i 3. I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći. Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube. Mateo 8. poglavlje, stihovi 5 do 10 i stih 13. Kad uđe u kafrnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli. Gospode, Sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama. Kaže mu Isus, ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik, gospode, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu ide i ode. Drugom dođe i dođe, a sluzi svomu, učine to i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim, zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. I reče Isus satniko, ide, neka ti bude kako si vjerovao i ozdravi sluga u taj čas. Mateja 8. poglavlje, stihovi 14 do 17. Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti ognica. Ona ustade i posluživašemo. A uvečer mu donješe mnoge opsjednote. On izgna duhove rječi i sve bolesnike ozdravi da se ispuni što je rečeno po Izaji proroku on slabosti naše uze i boli ponese Matej 9. poglavlje stihovi 20 do 22 Igle neka žena koja bolovaše 12 godina od krvarenja priđe do straga i dotaknu se skuta njegove haljine Mislila je dotaknem li se samo njegove haljine iscjeliti ću se a se okrenu i vidjevši je reče, hrabro, kćeri, vjera te tvoja iscijelila. I žena bi ozdravljena od tog časa. Matej 9. poglavlje, stihovi 27 do 36. Kad je Isus odlazio od Ande, pođu za njim dva slijepca vićući, smiluj nam se, sine Davidov. A kad uđe u kuću, Pristupem u slijepci Isus im kaže Vjerujete li da mogu to učiniti? Kažu mu Da, gospode Tada se dotače njihovih očiju Govoreći Neka vam bude po vašoj vjeri I otvoriše im se oči A Isus im poprijeti Pazite Da nitko ne dozna Ali oni Izvišavši razniješe glas o njemu po svem onom kraju Tek što oni iziđoše Gle, doniješe mu Njemaka opsjednuta Pošto i zagna Progovori njemak Mnoštvo se čudom čudilo I govorilo Nikada se takvo što ne vidi u Izraelu. A farizeji govorahu Po poglavici džavolskome Izgoni đavle. I obilazio je Isus Sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i lječeći svaku bolest i svaku nemoć vidjevši mnoštvo sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira Matej 11. poglavlje stihovi 29 i 30 Uzmite jara moj na sebe učite se od mene jer sam krotka i ponezna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistino, jaram je moj sladak i breme moje lako. Matej 12. poglavlje 15. stih Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo, onih sve ozdravi. Matej 14. poglavlje stihovi 13 i 14 Kad je Isus to čuo povuče se odande lađom na samotno mjesto u osamo Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova Kad on iziđe vidje silan svijet sažali mu se nad njim te izlječi njegove bolesnike Matej 14. poglavlje Stihovi 34 do 36 Pošto preploviše, dođu na kraj u Genazaret I ljudi ga onog kraja prepoznaju Pa razglase po svoj onoj okolici I donoša humo sve bolesnike Te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine I koji bi se dotakli, ozdravili bi Matej 15. poglavlje Stihovi 29-31 Otišavši od Ande, dođe Isus do Galileskog mora. Uziđe na goru i sjede ondje. Tada nagrnu k njemu silan s hromima, kljastima, slijepima, njemima i mnogima drugima. Polože mu ih do nogu, a on ih izlječi. Gledajući kako su njemi progovorile, kljasti ozdravile, Hromi prohodale, slijepi progledale, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izrelova. Marko 5. poglavlje, stihovi 1 do 43. Stigoše na onu stranu mora u kraj Gerazenski. Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u sused neki čovjek s nečistim duhom. Obitavalište ima u grobnicama i nitko ga više nije mogao svezati ni lancima, jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali raskino okove i iskido lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem. Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se I onda u glas povika Što ti imaš sa mnom Isuse Sine Boga Svevišnjega Zakljenjem te Bogom Ne me Jer Isus mu bijaše rekao Izidži duše nečisti Iz ovog čovjeka Isus ga na to upita Kako ti je ime? Kaže mu Legija mi ime Ima nas mnogo i uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onog kraja. A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga, dakle. Pošaljena su ove svinje da u njih uđema, I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko 2000 tisuće jurnu nizobranak u more i podavi se u moru Svinjari pobjegoše I razglasiše gradom i selima A ljudi pođoše Vidjeti što se dogodilo Dođu Isusu Ugledaju opsjednutoga, Sjedo je obučen I zdrave pamete On koji ih je imao legio I prestraše se A očevici im razlagahu Kako je to bilo S opsjednutim i ono O svinjama tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja Kad je ulazio u lađu Onaj što bijaše opsjednot Molio ga da bude uzan No on mu ne dopusti Nego mu reče Pođi kući k svojima Pa im javi što ti učinio gospod Kako ti se smilovao On ode i počne razglašavati pod dekapolo Što mu učini Isus I svi su se divili kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko Zgrnu se k njemu silan svijet Stajao je uz more I dođe gle jedan od nastojnika sinagoge Imenom Jair Ugledavši ga padne mu pred noge Pa ga usrno moljaše Kćerkica mi je na umoru Dođi, stavi ruke na nju Da ozdravi i ostane u životu I pođe s njima a za njim je išao silan svijet i pritiskao ga. A neka je žena dvanaest godina bolovala od krvarenja. Mnogo pretrpjela od pustih lječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristila. Što više, bivalo jo je sve gore. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom od ostraga i dotaknu se njegove haljine. Mislila je, dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena. I odmah prestane njezino krvarenje, te osjeti u tijelo da je ozdravila od azla. Isus odmah u sebi osjeti da iz njega izišla sila, pa se okrenu usred noštva i reče, tko se to dotaknu mojih haljina? A učenici mu rekoše, da vidiš kako te mnoštvo Oda od pritišće i još pitaš tkome se to dotaknu. A on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini. Žena sva u strahu i trepetu svjesna onoga što je se dogodilo pristupi i baci se predanj pa mu kaza sve po istine. On joj reče kćeri vjera tvoja iscijelila pođi u miru i budi zdrava od svojih zla. Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih sporukom. porukom. je umrla, čemu dalje mučiti učitelja? Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku, ne boj se, samo vjeruj. I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra, Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu, Ugleda buko i one koji plakahu I naricahu u sav glas Uđe i kaže im, Što bučite i plaćete? Dijete nije umrlo, nego spava A oni mu se podsmihivahu No on ih sve izbaci Uzme sa sobom djetetova oca i majku I svoje pratioce Pa uđe onamo gdje bijaše djete Primi dijete za ruku Govoreći, talitakum, što znači, djevojko, zapovjedam ti, ustani. I djevojka odma usta i poče hodati. Bijaše joj 12 godina i u tren ostadoše zapanjeni u čudu veliku. On im dobro poprijeti, neka toga nitko ne dozna i reče da djevojci dadno jesti. Tada. Marko, šesto poglavlje, stihovi 53 i 56. Pošto doploviše na kraj, dođu u Genezaret i pristanu. Kad iziđu iz lađe, ljudi ga odmah prepoznaju, pa oblete sav onaj kraj. I počnu donositi na nosilima bolesnike, onamo gdje bi čuli da se on nalazi. I kamo bi god ulazio, u sela u gradove, u zaseoke, po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi. Marko 7. poglavlje, stihovi 25 do 37. Nego odmah doću žena, kojeg čerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge. A žena bijaše grkinja, sirofeničan karodom, i moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. A on joj govoraše, pusti da se prije nasite djeca, ne priliči uzeti kruh djece i baciti ga psićima. A ona će mu, da gospode, ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječih. Reče joj, Zbog te riječi ide I zašao je Iz tvojeg čeri zlodoh I ode kući te nađe dijete Gdje leži na postelje A zloduh je bio izišao Zatim se ponovno vrati Iz krajeva Tirskih Pa preko Sidona dođe Galilejsko moru U krajeve dekapolske Donesu mu nekog gluhog mucavca Pa ga zamole da stavi na nju ruko. On ga uzme nasamo Od mnoštva Utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu, efata, to će reći, otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika, te stade govoriti razgovjetna. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili. Dobro je sve učinilo, Gluhima daje čuti, njemima govoriti. Marko, 19. poglavlje, stihovi 17 do 29. Odvrati netko iz mnoštva. Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima njemoga duha, gdje ga god zgrabi obaraga a on pjeni škripi zubima i koči se reko tvojim učenicima da ga izagnaju ali ne možeš onim odvrati, o rode nevjerni dokle mi je biti s vama dokle li vas podnosite dovedite ga k meni i dovedošega k njemu čim zloduh ugleda isusa Potrese dječakom i on se, obore na zemlju, stane valjati i pjeniti. Isus upita njegovo oca, Koliko je vremena kako mu se to događa? On reče, od djetinstva. A često ga znade baciti i u vatro i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam. Imaj samilosti s nama. Na tomu Isus reče, što ako možeš, sve je moguće onomu koji vjeruje. Dječakov otac brže povika, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Vidješ da svijet odas grne, Isus zaprijeti nečistom duhu. Njemi i gluhi duše, ja ti zapovjedam, iziđi iz njega i da nisi više u ušao. Zloduh nato zaviče, žestoko strese dječaka, te iziđe, a on osta kao mrtav, te su mnogi govorile da je umro. No Isus ga dohvati za ruko, podiže ga i on ostade. Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasama. Kako to da ga mi ne moga smo izagnati? Odgovorim, ova se vrsta ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom. Tada pogledajmo u Luki četvrto poglavlje 16. do 21. stih. I dođe u Nazaret gdje bijaše odhranjen, i uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitate. Pruže mu knjigu proroka Izaje. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano Duh gospodnji na je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti gospodnje. Tada savi knjigu vrati je poslužitelju i sjede. Oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. On im Progovori. Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. Luka poglavlje 4, stihove 33 do 36 i stihove 40 i 41. A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas. Hej, što ti imaš s nama, Isuse? Nazarečanine, došao si da nas uništiš? Znam ja tko si ti, svetac Boži. Isus mu zaprijeti, umukni i iziđi iz njega. Nato to džava čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega, nenaudiv mu ništa. I nasta opće za prepaštenje, te se među sobom razgovarahu, kakve li riječi, vlašću, i snagom zapovijeda nečistim dusima, te izlaze. A o zalazu sunca, svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti, dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili i iz lodusi vićući, ti si sin Boži. On im se prijetio i nije im dao govoriti, jer su znali, da krist. Luka šesto poglavlje, stihovi šest do deset. Druge subote uđe u sinagogu i stane naučavate. Bio ondje čovjek kome desnica bijaše usahla. Pismoznanci i farizeji vreba hunanje, dali da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže. A on je znao njihove namjere pa reće čovjeku s usahlom rukom Ustane i stane nasredino. On usta i stade A Isus im reče: Pitam ja vas Je li subotom dopušteno činiti dobro Ili činiti zlo Život spasite Ili upropastite Sve ih ošinu pogledom Pa reće čovjeko Ispruži ruku On učini tako I ruka mu zdrava Luka 6. pogled je stihovi 17. Isa siđe s njima i zaustavi se naravno. I silno mnoštvo njegovih učenika, i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja Tirskog i Sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svoje bolesti. I ozdravljali su oni koji su mučili nečesti dus. Sve to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala. Luka 13. poglavlje, stihovi 11 do 17. Kad eto to žene koja je 18 godina imala duha bolesti, bila zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozvaje i reče joj: "Ženo, oslobođena si svoj bolesti." i položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga. Nadstojnik sinagoge, ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio, govaraše mnoštvu. Šest je dana u koje treba raditi. U te dakle dane dolazite i lječite se, a ne u dan subotni. Odgovorim u gospod, licemjeri, ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca, odjasala, da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju sotona sveza, evo, osamnaeste već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotnji? Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegove, a sav se narod radovaše, Zbog svega čime se on proslavio Tada u Ivanovom evanđelju U petom poglavlju Trebamo pročitati stihove od 2 do 14 U Jeruzalemu se kod ovčih vrata Nalazi kupalište Koje se hebreski zove Bet Saida A ima pet rjemova U njime ležalo mnoštvo bolesnika Slijepih, hromih, uzetih Čekali su da izbije voda Anđeo bi gospodnji ime silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu. Tko bi prvi ušao, pošto je voda izbila, ozdravio bi, makar bolova od bilo kakve bolesti. Bijaše ondje je neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti 38 godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kad dozna da je već dugo u tom stanju, kaže mu, želiš li ozdraviti? Odgovorim mu bolesnik Gospode, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište Kad se voda uzgiba Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe Kaže mu Isus Ustane, uzme svoju postelju i hode Čovjek odmah ozdravi Uzme svoju postelju i prohoda Toga dana bijaše subata Židovi su stoga govorili o zdravljenomu Subota je, ne smiješ nositi postelju svoju. On im odvrati. Onaj koji ime ozdravi, reče mi, uzme svoju postelju i hode. Upitaše ga dakle, tko je taj čovjek koji ti rekao, uzme i hode. No ozdravljenik nije znao tko je taj, jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u hramu i reče mu, eto ozdravio se. Više ne griješi pa te što gore ne snađe. Zatim u Ivano deveto poglavlje trebamo pročitati stihovi 1 do 7. Prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici. Učitelju, tko li sagriješi? On ili njegovi roditelji? Te se slijep rodio. Odgovori Isus. Nite sagriješi on, niti njegovi roditelji nego je to zato da se na njemu očituju dijela Božja dok je dan treba da radimo dijela onoga koji me posla dolazi noć kad nitko ne može raditi dok sam na svijetu svjetlo sam svijeta to rekavši pljune na zemlju i odpljuvačke načini kal pa mu kalom premazoće. i reće ide Operi se u kupalištu silamo što znači poslanik. Onaj ode, umije se, pa se vrati gledajuće.